اتانا بهذا الكتاب المبين فاحيا الانام من الظلمات من الظلمات من, الظلمتي من, الظلمتي من, الظلمتي من الظلمتي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 da nam podari korisno znanje, znanje od koje ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti, a doista je Allah sveznajući, svemogući i mudri. Našem gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala, utječemo se od znanja koje ne koristi. Utječemo mu se od dove koju on uzvišeni i ne prima i utječemo mu se od duše koja se ne može zasititi. Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Upoznaj svoga poslanika i miljenika Muhammeda, sallallahu alihi wa alihi wasallam. Iz emisije u emisiju govorimo o Allahovom poslaniku Muhammedu, sallallahu alihi wa alihi wasallam. Govorimo o njegovom obhođenju, kako se obhodio sa svim ljudima s kojima se svakodnevno susretao, kako se obhodio sa starima, s mladima, naprotiv s djecom, kako se obhodio sa ženama, kako se obhodio sa svojim odabranim ashabima, kako se obhodio sa svojim vojskovođama, kako se obhodio sa ratnim zarobljenicima, sa mnogima, sa vjernicima ili nevjernicima. O svemu tome govorimo kako bismo dali pravu sliku o Allahom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Kako mi muslimani o njemu najčasnijem i najboljem Allahom rubu, Allahom stvorenju ne bismo slušali od drugih, od nevjernika, kako ga oni prikazuju na nedoličan način. Učimo o svemu tome, govorimo o svemu tome da bismo dali pravu sliku nevjernicima kakav je bio naš poslanik Mohamed s.a.v. Također da im damo do znanja, da njega poznajemo više nego li poznajemo sebe i svoju porodicu i svoju djecu, da znamo sve jedan detalj iz njegovog života, da ga toliko poznajemo i to također kod nas rezultira i dajemo svima doznanja da ga volimo više od nas samih zbog toga što ga izučavamo što ga proučavamo što znamo njegov život do u detalje sve nas to navodi da ga što više volimo i također da ga što više što više slijedimo pa je on nama Allaho poslanik Mohamed sallallahu alihi ve wa alihi wa salam draži od naših roditelja, draži od naših porodica, naših supruga, naše djece pa i od nas samih. Ono sa čime je došao Allaho poslanik Mohamed sallallahu alihi wa alihi wa salam mi to prihvatamo bez pogovora sviđalo se to nama ili ne da li to odgovaralo našim prohtjevima ili ne, jer znamo da ono s čime je došao Allahov poslanik, alihi salatu esalam, da je najbolje za sve nas. Pa dakle, govorimo Allahov poslaniku, alihi salatu esalam, da bismo ga predstavili u najljepšem svjetlu, u pravoj slici, na onakav način kakav je doista bio, a nekako ga nevjernici predstavljaju i također da bismo se mi podučili što je god moguće više njegovom ponašanju, da bismo se i mi odlikovali tim ponašanjem da bismo ga što dosljednije slijedili. Allaho poslanik Mohamed sallallahu alihi wa alihi wa salam bio pristupačan, bio je dostupan, stalno je bio u društvu nekoga i drugi su bili u njegovom društvu. Kako se Allaho poslanik sallallahu alihi wa salam obhodio prema svojim gostima? prema onima koji su mu dolazili u goste ili koje on pozivao u goste ili se nalazio kod drugih ashaba pa su im dolazili gosti kako se obhodio sprem tih ljudi šta je oporučio Allaho poslanike alaihi salatu svima nama koliko pravo položaj u islamu ima naš gost i slično o tome govorimo u ovoj emisiji Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kako govore njegovi plemeniti ashabi, naročito oni koji su se s njim najviše družili i koji su ga najbolje, najbolje poznavali, poput Enesa ibn Malika radijallahu talani i drugi, kažu, poput Ibna Baza i slično, kažu da je Allaho poslanik alaihi wa sallam bio najdaražljiviji čovjek, bio je najplemenitiji čovjek. Onaj koji je najviše davao, koji je najviše udjeljivao, koji je najviše iskazivao gostoprinjstvo, ugošćavao goste, a naročito je bio da režlje plemenit u odabranim prilikama u posebnim prilikama kada Allah subhanahu wa ta'ala za dobra dijela mnogo, mnogo više nagrađuje, odnosno u Ramazanu. Kako kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma kada mu je dolazio melek Džibril i kada su učili, izučavali, proučavali Kur'an. Tada, nakon tih susreta, Allahov poslanika alaihi salatu wa salam je bio posebno darežljiv. Inače, iskazivanje gostom prinstva, ugošćavanje gosta, smatralo se Kod Araba, dakle još i prije dolaska Islama, smatralo se najvećim vidom dobročinstva. Da se ugosti gost, naročito koji dolazi iz daleka, u naše vrijeme koji dolazi iz druge zemlje, iz druge države, prevalio je ogroman put, velik put, u ga taj puti i slično. Tada, dakle, Posebnu vrijednost kod Allaha subhanahu wa ta'ala ima ugošćavanje tog gosta i to je poseban, poseban vid dobročinstva. Pa Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa ala alihi wa sellem ugošćavao bi goste, zvao bi sebi goste, ugošćavao bi i na najljepši način obhodio se prema njima. Pa kaže... Džabir ibn Abdillah radijallahu anihuma Od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, niko ništa nije zatražio, a da je rekao ne. Da se sustegnuo od toga, da mu nije dao. Niko nije pokucao na njegovo vrata, a da ga Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, nije primio, primio kod sebe. Allahov poslanik, sallallahu alihi wasalam, govoreći o ovom gostoprinstvu, rekao je... Da Allah subhanahu wa ta'ala je plemenit i voli plemenitost. Da Allah subhanahu wa ta'ala lijepo postupa sa svojim robovima i voli da njegovi robovi velikodušno postupaju jedni sprem drugih. Da međusobno se obhode na najljepši način plemenito. Također Allaho poslanika alihi salatu veselam Budući da je on primao goste, ugošćavao, s njima se na najljepši način obhodio, što god bi mu zatražili, nastojao je da im to obezbijedi. Kao što ćemo čuti, e, ukoliko nešto ne bi imao kod svoje kuće, slao bi nekoga od svojih sluga ili ashaba koji su bili uz njega da ode do druge njegove supruge, da vidi da li ima kod nje ili Dakle, dalje, ili bi tražio to kod svojih ashaba, ili bi svoje goste slao tim ashabima, svojim dakle drugovima, prijateljima. Uglavnom, nije se sustezao. Što god bi mu bilo zatraženo, nastojao je da to i obezbijedi, jer Allah subhanahu wa ta'ala to voli. Naprotiv, obavijestio je Allaho poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam da je ugošćavanje gosta, lijepo plemenito postupanje prema gostu. Veliko dušnost, jedan od znakova imana, da, jedan od znakova tvoje vjere. Ukoliko lijepo, na najljepši način, obhodiš se sa svojim gostom, plemenito postupaš, u gostižga i također, kako kažu islamski učenjaci, šta se smatra pod ugošćavanjem gosta? Dakle, da ga primiš u svoju kuću, zatim da požuriš sa hranom, da ga ugostiš i da ti lično, ne dakle da tražiš tvoje dijete, sluga, ovaj ili ona i donosi, ne, nego da ti lično ustaneš i doneseš mu hranu, da mu ti na neki način lično hizmetiš. To, kažu islamski učenjaci, da se smatra pod ugošćavanjem gosta. Dakle, da ga ne odbiješ sa svojih vrata, da ga uvedeš u svoju kuću, da požuriš sa hranom ili s nečim drugim, da ga ugostiš i da to ti lično činiš. Pa Allaho poslanika, alaihi salatu ozalam, ovakvo veliko dušno postupanje, svakako radi Allah subhanahu wa ta'ala, tražeći nagradu od Allaha subhanahu wa ta'ala za sve to, Allahov poslanik aleyhi salatu ve salam spomne kao alamet imana, kao znak imana. Pakže veroviesnik sallallahu aleyhi ve salam men kane yu'minu billahi vol jevmi l'akhir fel yukrim ضajfah. Onaj koji veruje U Allaha Koji tvrdi da vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka ugosti svoga gosta, neka lijepo primi svoga gosta, neka se veliko dušno obhodi sprem svoga gosta. Također, Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam postičući sve nas, a on je prvi bio kao što smo rekli. Na početku, on je prvi ugošćavao goste, on je prvi odazivao se tim riječima koje je govorio. Pa tako, budući da to Allah subhanahu wa ta ta'la voli, budući da je ugošćavanje gosta od znakova naše vjere, znakova imana, kako da ne, subhanallah, kada je to bilo prisutno u doba džahilijeta, prije dolaska Islama, prije dolaska Islama, Kako da to onda ne bude prisutno kod nas? Kako kaže Ibn Abbas radijallahu hanuma u jednom od svojih govora, kaže tri su osobine bile prisutne u doba džahilijeta. Bile kao naročito izražene u tom periodu, muslimani su preči da se te osobine nalaze kod njih. Pa jedna od osobina jeste... Da ugoste svoga gosta, da požure da ugoste svoga gosta. Dakle, to je bilo izraženo kod njih. Da požure sa ugošćavanjem svoga gosta. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, muslimani su preči na to. Preči da ova osobina se nalazi kod njih. Pa dakle, kako da ne, da ne bude ugošćavanje gosta od znakova našeg imana, od alameta znakova naše vjere. Pa dakle, ako je to tako, a jeste, i Allah subhanahu wa ta'ala to voli, onda i takav čovjek koji ugosti gosta, iskaže gostoprimstvo gostu kod Allaha subhanahu wa ta'ala ima posebnu vrijednost. Budući da ugošćavanje gosta, samo ovo dijelo je znak imana, dakle ima ono posebnu vrijednost i onaj koji sve to čini, ugošćava gosta. Iskazujemo gostoprimstvo kod Allaha subhanahu wa ta'ala ima posebnu vrijednost naprotiv Allahov poslanik kalehissalatu ve selam u jednom od svojih citata kaže da je to najbolji čovjek kod Allaha da onaj koji ugošćava gosta je najbolji čovjek kod Allaha pa kaže u hadisu ibn Abbas radijallahu anhuma da je Allahov poslanik kalehissalatu ve selam na Dan Tebuka na Dan Tebuka odnosno bitke na Tebuku održao hutbu održao govor i u govoru rekao nema boljeg čovjeka ili nema čovjeka poput onoga koji se prihvati za uzde svog konja i izađe u borbu na Allahov putu i čovjeka koji je u pustinji sa svojim stadom čuva svoje stado pa kada se pomoli neko kroz pustinju kada neko dakle prolazi ugosti tog je ugosti tog gosta Da mu njegovo pravo. Dakle, Allahov poslanik, alihi salatu sam ovdje spominje, dvojicu ljudi kao da nema boljih ljudi od njih. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala nema sličnih ljudi njima. Jedan od njih jeste onaj koji ugosti gosta da gostu njegovo pravo. Gost ima pravo? Da. Gost kod nas ima pravo. Kada nam dođe, on ima pravo. Kao što je Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, rekao Osmanu ibn Madnunu, drugom, dakle, Osmanu, ne, Osmanu ibn Afanu, već, dakle, drugom ashabu svom, rekao je, doista gost kod tebe ima svoje pravo. Gost kod tebe ima pravo, odnosno, ti prema njemu imaš, imaš obavezu. Također, rekao je, govoreći o tom pravu, rekao je, leile tu dajfi, ono večer ili onaj dan kada dođe gost, to večer gost ima pravo kod svoga muslimana da prenoći odnosno kako je došlo u drugim hadisima, citatima gost ima pravo kod tebe da proboravi dan i noć gost kod nas ima pravo da proboravi dan i noć tri Dana da ga ostavimo kod sebe i tri noći je lijepo preporučeno, lijepo da na takav način postupimo i to bi, dakle, uljepšalo naše gostoprinjstvo sprem gosta. Ukoliko ga ostavimo više od tri dana, to će nam onda biti upisano kao sadaka kako se spominje u hadisima, citatima Allahovog poslanika alihi salocom. Dakle, dan i noć smo obavezni da ugostimo gosta. Naročito, kako kažu islamski učenjaci, gosta koji dolazi iz daleka. Prevalio je dalek put. Iz druge zemlje, države dolazi. Tada, dakle, on ima pravo kod nas, nama je vađib obaveza da ga ugostimo. Dan i noć, ukoliko ga ne bismo ugostili dan i noć, ostavili, zadržali kod sebe, bili bismo griješni, kažu islamski učenjaci. Tri dana i tri noći da ga ugošćavamo kod sebe, to je od nas lijepo, to je preporučeno, to je poseban vid dobročinstva prema tom gostu, a ukoliko više od tri dana ga zadržimo kod sebe, onda će nam to biti opisano kao sadaka. U tim hadisima Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, govori i samim gostima, govori i gostima kako da se oni ponašaju kod svojih domaćina, pa kaže nakon jeli tri dana nije u redu da čovjek ostane u gostima ako će time otežati svom domaćinu, odnosno ako primijeti da domaćin ne može da ga ugosti Ne može da ga lijepo, dobro ugosti. I sam domaćin, jeli živi, siromašno živi, jeli skromno, ne može da ga ugosti više od tri dana, onda nije u redu da ostaje, ostaje više kod njega. Izuzet ako, jeli, taj domaćin bude tražio od gosta da ostane. Zatim Allaho poslanik, alihi salatu o salam, pojašnjava da je poseban vid dobročinstva sprem gosta. Posebno kod Allaha subhanahu wa ta'ala to gostoprinstvo je vrijedno u danima te gobe, u danima nestašice. Dakle, onda kada čovjek nema mnogo, pa ugosti gosta. Pomogne, dakle, tom gostu. Ili, dakle, naručito ukoliko Ako nije riječ o gostu koji dolazi iz daleka, već dakle nekome iz blizine, ali zna dakle da je taj u potrebi, da je taj u neštašici, maltene nema šta jesti kod svoje kuće, pa da ga pozoveš sebi u goste, da ga ugostiš ti kod sebe, dakle to je kod Allaha subhanahu wa ta'ala vrijedno. Pa se spominje u hadisu Miqdada ibn Amra radijallahu ta'ala da su on... I nekolicina njegovih drugova došli, bili su u Medini, pa su izašli na put, htjeli su da porazgovaraju s nekim, bili su gladni, ne bili ih neko u samom razgovoru pozvao u kući da ih nahrani i slično Pa im niko se nije odazvao, niko nije prepoznao tu njihovu potrebu i niko ih nije pozvao sebi kući. Pa su otišli do Allahov poslanika alaihi salatu ve salam, on, dakle, El Miqdad ibn Amr, još dvojica njegovih drugova, otišli su Allahov poslaniku alaihi salatu ve salam i požali se na svoje stanje, da su gladni, da već dugo vremena nisu jeli. Međutim, niko ih nije pozvao u sebi, pa ih je Allahov poslanika alaihi salatu ve salam ugostio. On... Allahu poslanih sallallahu alihi wa alihi wa salam ih je ugostio. Zatim vjerovijesnik alihi salatu wa salam znao bi sa svojim gostima razgovarati, upuštati se u razgovor. Naravno, dakle, ukoliko bi ti gosti dolazili iz daleka, onda bi ih pitao za stanje njegove familije, za stanje drugih muslimana, kako je njihovo stanje, koliko se drže vjere, šta je sa tim i tim, ukoliko narošto bi poznavao. Pa se prenosi jedne prilike da je došao poslaniku Alihi Salatu, oslam čovjek iz pustinje, pa ga je Allaho poslanik Alihi Salatu sam zadržao kod sebe raspitujući se o drugim muslimanima koji su živjeli u njegovoj blizini. Pa je poslao jednog od svojih dječačića sluga da ode da vidi kod žene imali šta od hrane, pa kod Ajše radijallahu ta' lanha nije bilo ništa hrane. Zatim poslao kod druge, treće, supruge i tako ništa nisu imale da iznesu gostu. Subhanallah. Dakle, pogledajmo kuće, supruge, žene, predsjednika države. Allahovog poslanika, Muhammeda sallallahu alihi wasallam, pa je to dakle, ovaj čovjek iz pustinje pronicljiv primijetio. Pa je onako u razgovoru rekao Allahom poslaniku alaihi salatu sam neprimjetno, dakle da se to toliko ne primjeti, da ne bude izraženo, rekao je mi ljudi koji živimo u pustinji nismo velike hrane, nismo teške hrane, malo nam hurmi i mlijeka i to nam je, to nam je dovoljno. Pa je Allahom poslaniku alaihi salatu je samo shvatio i dakle, onda je pronašao kod jednog od svojih ashhaba nešto ili takve hrane hurni i mlijeka tu je bila neka ovca pa su pomozli ili mlijeko i dali, dali tom beduinu čovjeku koji je došao iz pustinje. Zatim ukoliko Allahov poslanik alehijisalatu sallatu sam dakle ne bi nalazio ništa od hrane u svojoj kući slao bi jednoj ženi drugoj ženi ili svoga slugu da provjeri imali šta od hrani, onda bi pitao svoje ashave ima li nekoga ko bi ugostio tog gosta. Gost ima pravo, treba ga ugostiti. Ne može tako proći kroz našu mahalu, kroz, kroz naše selo, kroz naš grad da ga niko ne ugosti, da se ne primijeti njegov dolazak, prolazak i slično, Treba ga, dakle, ugostiti. I kao što je nama poznato prije, jeli, Za vrijeme naših djedova i ranije bile su musafirhane, bile su dakle kuće koje su bile za goste, za musafire, goste posebno pravljene, pa dakle, oni bi dolazili, odmarali, hranili bi se tu i to bi bilo sve na trošak tadašnje, jeli, države ili onih koji su uvakufili te zgrade koji su održavali, održavali te zgrade. Pa Allahov poslanika alihi salatu sam ne bi dozvoljavao da Musafir putnik, jeli gost tek tako, jeli prođe kroz Medinu da ga niko ne ugosti. Pa ukoliko ne bi on imao da ga ugosti, onda bi pitao nekoga od svojih ashaba, ima nekoga da bi ugostio ovog gosta. Pa tako jedne prilike... Kako nam prenosi Ebu Hureyre radijallahu talan neki čovjek je došao jeli, u Medinu i Allah poslanika alihi salatu oslam poslao je svoga slugu da ide da provjeri ima li šta kod ajše ili kod druge supruge pa su odgovorile da doista nema ništa hrani. Zatim je Allaho poslanik alaihi salatu usl. pitao svoje ashaabe ima li nekoga da bi ugostio ovog našeg gosta, pa se javio čovjek. Jedan čovjek se javio, imam ja, Allaho posljedni će ja ću ga ugostiti. Međutim, i sam taj ashab nije znao ima li nešto hrane kod kuće. Pa je požurio ispred gosta, da ode ispred gosta i došao je prvi do u svoje kuće, upitao suprugu imali šta od hrane, pa je rekla što se tiče hrane ima samo za djecu. Samo za našu djecu, to je ono što imamo od hrane u kući. Pa je rekao, dobro, kada nam sada dođe gost, a to je bilo na večer, ti tu hranu koju si pripremila za djecu, iznesi pred njega, pred gosta. A djecu uspava i zabavi nečim, kada dođe vrijeme jela, da jede naš gost i ti nama iznesi posude prazne, iznesi posude, pa ćemo ugasiti svijeću i ja ću popravljati svijeću ili popravljati lampu, što je sve koristilo se za osvjetljenje, neka gost misli da smo zabavljeni time, a ti u mraku jedi, pretvaraj se da jedeš, ne bi ne bili dakle i gost shvatio da i mi imamo hrane, da nije samo to što smo iznili pred njega. Pa su tako i postupili. Gost je jeo ono što je bilo od hrane, svjetiljka se ugasila, pa je ovaj ashab uzeo da popravlja tu svjetiljku, a žena se pretvarala da jede. I nakon što nije uspio da popravi svjetiljku, jeli, i on je jeo pretvarao se da jede iz te svoje posude. Sutradan, kada je došao sa svojim gostom ponovo u džamiju, Allaho poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam rekao o tom svom drugu, tom svom ashabu, Allah se zadivio vašim sinošnim primjerom. Allah je zadivljen vašim sinošnim primjerom i objavio je riječi iz sure Al-Hašr وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ حَصَصَ I drugima daju prednost nad sobom, iako se so oni u potrebi. Iako su oni u potrebi, nisu imali hrane do za svoju dječicu. Pa čak nisu dali ni toj svojoj dječici, niti su je pojeli oni, već su dali gostu. Gosta su ugostili tom hranom. Pa se Allah subhanahu wa ta'la zadivio njihovim postupkom i povodom njih objavio spomenute riječi. Allaho poslanik sallallahu alaihi wasalam ugošćavao bi gosta makar on bio i nevjernik, makar on bio i nevjernik. Dakle, ne radi se samo o muslimanjima, već dakle, ukoliko je čovjeku potrebi, a narošto, dakle, kada je u potrebi za hranom i pićem, ne treba gledati u vjeru. Treba, dakle, pomoći čovjeku. U brojnim hadisima kaže se i hranite gladne, Ne kaže se i hranite gladne muslimane, već pa dakle hranite kogod je u potrebi za hranu. Pa isto tako Allah, oposlanik alihi salatu waslam, bi hranio, iskazivao gostoprimstvo gostima, makar oni bili i nevjednici. Pa je poznato, spominje su o hadisima, da su brojni dolazili kao nevjernici, odsjedali kod Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, nakon toga zbog njegovog plemenitog velikodušnog postupanja sprem njih primali islam. Pa se spominje u hadisu Ebu Hureyre, radiju Allahu tealan, da je došao čovjek nevjernik, Allahovom poslaniku, alaihi salatu wasalam, pa ga poslanik, vjerovjesnik, Muhammed sallallahu alaihi salam, gostio, Iznio mu je hranu, pa je ovaj čovjek pio, pio, pio jedan put, dva puta, tri puta, sedam puta je pio iz posude. Nakon izvjesnog vremena sutradan ili kroz neko vrijeme, taj čovjek je primio islam. Kada je primio islam, ponovo je došao Allahovom poslaniku, alihi salatu oslam, i on ga je ugostio. On ga je ugostio, međutim sada je manje pio. Pa je rekao Allahovom poslaniku, alihi salatu oslam, da vjernik pije manje, da je vjerniku dovoljno manje hrane za razliku od nevjernika. Ta ista osoba kao nevjernik ljučer je mnogo više pojela hrane, mnogo više pila, dok vjernik musliman nije mu, kada je dakle, ovaj čovjek primio islam, nije bilo potrebno. Pa komentatori ovoga hadisa pojašnjavaju zašto je dovoljno vjerniku muslimanu manje hrane da se zasiti. Zato što se on podučava propisima, adabima, jela, pa jede sa bismilom, sa spomenom Allaha subhanahu wa ta'ala, zbog čega Allah daje bereketa u toj hrani, pa također tom bismilom odagnava od sebe šejtana, ne jede šeitan s njim, tako da mu je dovoljno, da se zasiti dovoljno mu je manje hrane. Za razliku od nevjernika, niti spominje Allaha pa se ne spušta bereket u njegovu hranu, a također ne odagnava tim riječima od sebe šeitana pa i šeitan jede s njim tako da mu je, tako da mu je zasigurno ili potrebno više hrane. Allaho poslanik alihi salatu sam kada bi ugošćavao goste, kada bi mu dolazili gosti ili ukoliko bi prisustvo bio kod nekih ashaba pa bi se gosti pomolili on. Allaho poslanik alihi salatu sam sam bi ih služio. Kao što sam i rekao na početku da islamski učenjaci pod iskazivanjem gostoprimstva, ugošćavanje gosta podrazumijevaju da ti sam lično ih izmetiš tom gostu. Pa bi Allahu poslaniku alejhi salatu wasallam znao za sofrom lomiti hljeb, odlamati hljeb, stavljati meso u hljeb, praviti na neki način, jeli kao sendvič i davati, davati gostima. Odlamao bi hljeb, stavljao bi meso u njega ili na njega i davao bi, davao bi gostima. Također Allahu oposlanik alihissalacom, kada bi on bio pozvan u goste, ne bi se stidio, niti bi se sustezao, kako kaže Đabir radijallahu talan, od njega ništa nije zatraženo pa da je rekao ne, ne. Allahu oposlanik alihissalacom, ukoliko bi on bio pozvan u goste, odazivao bi se pa je rekao, odazvao bi se u goste pa makar kada bi bio pozvan na papak na ovči papak ili nešto slično. Dakle, od noge što se ne može mnogo iskoristiti. Pa je poznato da je bio pozvan u goste čak dakle i od nevjernika. Čak i od nevjernika. Pa čak i od djece. Dječačići znali su ga zvati sebi u goste. Željeli su, pogledajmo, dakle, svi su željeli njegovo društvo. Kako da ne? Kada se obhodio na najljepši način. Kako da ne? Kada je on svojim obhođenjem dao pravi smisao ahlaku, ponašanju, dao pravu dimenziju. Pa su mnogih htjeli da budu u njegovom društvu, mnogi su htjeli da ugoste gostar, pa se spominje da je jedan dječačić židov pozvao Allahovog poslanika alihi salatu veselam na, dakle, komad šljeba i ustajalo ulje koje je, mal ne, već bilo promijenilo svoj miris. Allahov poslanika alaihi salatu oslam nije, nije se sustezao. Dakle, između svih ljudi Allahov poslanika alaihi salatu oslam družio se sa svojim gostima. Nalazio je vremena za njih da ih prihvati, da ih primi, da ih ugosti, da razgovara s njima, da se smije s njima, da se zabavlja s njima, da ih on lično hizmeti, jer gost u islamu ima svoje pravo. Gost kod nas ima svoje pravo da proboravi kod nas da ga kod sebe dovedemo, da ga ugostimo, požurimo sa ugošćavanjem i da ga mi lično ugošćavamo, da ga mi hizmetimo. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam omili govor o Allahom poslanikom Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam da što je god moguće više izučavamo njegov životopis, podučimo se detaljima iz njegovog života kako bismo ga što više voljeli i što dosljednije slijedili. Allah subhanahu wa ta'ala molim da ove riječi koje sam kazao budu do oka za nas a ne protiv nas molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji slušaju a zatim slede ono što je najbolje i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti i meni i vama mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama wa rabbil alemin wa sallilahuma ala nabina muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh له به اقتدي يقتدي حياتي هناء مع السنه احب الرسول به يقتدي حياتي هناء مع السنه اتى به الكتاب المبين احيا الانا من الظلمات من الظلمات من الظلمات من الظلمات وذكر ربي بخلق عظيم وطهر حباه ذر القمه